Salmul 138 al viei, Doamne Dumnezeiască este viața ta, fiindcă din rădăcina lui David rădăcina ei făcut și din ucenicii fiului răstarii ei au crescut. Doamne, din veșmântul rugăciunilor frunzele ei au crescut și de ciorchinii psalmilor rodul ei s-a făcut. Doamne, ca niște mlădițe ale viei tale am apărut și cam ei de să pentru templul Tău ne crescut. Doamne, cu mustul ei sete ne potolit și cu ciorchinii imnelor de slavă, porumbelul Duhului Sfânt ea l-a hrănit. Doamne, când fiul Tău a venit pe iudei din templul agonit, via de la ei a luat. Și cu ea neamul nostru a binecuvântat. Doamne, la via ta noi cu râv n-am lucrat și cu roada ei, la vremea potrivită, te-am bucurat. Doamne, cu dragoste, via noastră e curățat. Rodul ei l-ai mulțit, iar pe noi ne-ai sfințit. Doamne, ca niște cerchini bisericile tale ridicat. Iar pe noi, între lucrătorii cei vrednici, ne-ai așezat. Doamne, cu lacrima de rouă a halului fiecare bob l-ai spălat Și în fiecare suflet nectarul Duhului Sfânt l-ai picurat. Doamne, peste tot pământul via ta s-a răspândit, Dar lăstarul nostru cerchinii de tămâioasă al psalmilor s-a rodit.